Capitolul 27. Vindecarea visului. Tabloul răstignirii. Dorința de a fi nedreptățit e o tentativă de compromis ce vrea să combine atacul și inocența. Oare cine poate să combine ce e total incompatibil, unind ce nu se poate îmbina? Ține-o pe calea blândeții și nu te vei teme de niciun rău și de nicio umbră din noapte, dar să nu îți pui simboluri de groază în carle, căci vei împleti cu o cunună de spini, din care nici tu, nici fratele tău nu veți scăpa. Nu te poți răstini numai pe tine însuți și, dacă ești nedreptățit, el trebuie să îndure nedreptatea pe care o vezi tu. Nu te poți sacrifica numai pe tine însuți, căci sacrificiul e total. Și dacă s-ar putea produce tătul, și ar implica întreaga creație dumnezească și pe tatăl cu sacrificiul prea său fiu. Eliberarea ta de sacrificiu o face manifestă pe a lui și o arată ca a lui. Dar fie ce durere, ce o simți, vezi ca o dovadă că el se face vinovat de atac. Așa vrei să faci din tine semnul că el și-a pierdut inocența și nu are decât să se uite la tine ca să-și dea seama că a fost condamnat. Și ce a fost nedrept față de tine se va abate pe bună dreptate asupra lui. Răzbunarea nedreaptă pe care o înduri aparține acum lui și abătându se asupra lui pe tine sloboade. Să nu doresc să faci din tine un simbol viu al vinovăției lui, căci nu vei scăpa de moartea ce i pregătit-o, dar în inocența lui ta. De câte ori consim să ai parte de durere, lipsuri, nevoi sau nedreptăți, nu faci decât să îți acuz fratele că l-a atacat pe fiul lui Dumnezeu. Îi ții în fața ochilor un tablou al răstignirii tale să vadă că păcatele lui s-au consemnat în cer cu sângele și moartea ta și merg în fața lui blocându-i intrarea și o l la iad. Dar de consemnat s-au consemnat în iad și nu în cer, unde ești inatacabil și îi dovedești inocența. Portretul tău pe care îl oferi ți arăsie, de fapt și îți pui în el toată credința. Spiritul Sfânt îți oferă să îi dai un portret al tău în care nu există nicio durere și niciun reproș. Și ce s-a martirizat pentru a demonstra vinovăția lui devine perfecta a inocenței lui. Puterea mărturiei e mai presus de crezare pentru că aduce convingere în urma ei. Martorul e crezut pentru că face trimitere la ceea ce reprezintă dincolo de el însuși. Un tubol bolnav și suferind nu reprezintă decât vinovăția fratelui tău, martorul pe care îl trimiți nu cumva să uite rănile pe care le-a produs de care juri că nu o să scape niciodată. Acest tablou bolnav și jalnic, tu l-accepți, numai de ți-ar servi la pedepsirea lui. Bolnavii sunt nemiloși cu toată lumea și în drumul lipsire generală caută să ucidă. Moartea pare o plată ușoară, dacă pot să spună privește-mă, frate, de mâna ta mor. Căci boala e mărturia vinovăției lui, iar moartea ar dovedi că greșelile lui trebuie să fie păcate. Boala nu e decât o mică moarte, o formă de încă. Totală, dar ea vorbește cu certitudine pentru ceea ce reprezintă. Tabloul mohorât și amărât pe care l-ai trimis fratelui tău, tu l-ai privit cu durere și tot ce i-ai arătat lui ai crezut că această sta mărturie la vinovăția din el pe care ai perceput-o și iubit-o. Acum, în mâinile îmblânzite de atingerea lui, Spiritul Sfânt pune portretul unui tău. E tot tabloul unui trup, căci ce ești cu adevărat nu poate fi văzut și nici reprezentat. Acesta însă nu a fost folosit pentru atac, așa că nu a simțit nicio durere. El stă mărturie la adevărul veșnic că nu poți fi rănit și trimite dincolo de el atât la inocența ta cât și la fratelui tău. Arată-l pe acesta fratelui tău care va vedea că fiecare cicatrice s-a vindecat și fiecare lacrimă s-a șters cu hohote de râs și cu iubire, iar el își va vedea acolo propria iertare și cu ochii vindecați va privi dincolo de ea spre inocența pe care o întrezărește în tine. Aici e dovada că nu a păcătuit nici când, că nimic din ce l-a pus nebunia lui să facă nu s-a făcut vreodată și că nu a avut efecte de niciun fel. Că niciun reproș cu care și-a împovărat inima nu a fost justificat și că nu îl poate atinge niciun atac cu însepătura înverinată și implacabilă a fricii ateste inocența și nu vinovăția. Vindecarea ta e alinarea și sănătatea lui, căci dovedește că iluziile nu sunt adevărate. Nu voința de viață, ci dorința de moarte e motivația acestei lumi. Unicul ei rost este să dovedească realitatea vinovăției. Nu există gând, nici fapt, nici sentiment lumesc care să aibă o altă motivație decât aceasta. Aceștia sunt martorii chemați să dea putere de convingere și de crezare sistemului pentru care vorbesc și pe care îl reprezintă. Și fiecare are multe voci vorbind vă fratelui tău și ție în diferite limbi. Și totuși, mesajul e același pentru amândoi. Împădobirea trupului caută să arate cât de încăpătoare sunt mărturiile vinovăției. Grijile față de trup demonstrează cât de fragilă și de vulnerabilă e viața ta, cât de ușor se distruge ce iubești. Depresia vorbește de moarte, iar vanitatea de o reală preocupare cu absolut orice. Indiferent de forma pe care o ia, boala e cea mai puternică mărturia a futilității, care le sprijină pe toate celelalte și le ajută să zugrăvească tabloul în care păcatul e justificat. Bolnavii sunt îndreptățiți să aibă toate dorințele nefire și toate nevoile ciudate pe care le au, și cine ar putea să trăiască o viață curmată atâta de devreme, fără să aprecieze valoarea bucurilor trecătoare? Ce plăceri de durată ar putea exista? Cei firavi nu sunt oare îndreptățiți să creadă că fie ce fărâmă de plăcere furată e o răsplată cuvenită pentru micile lor vieți? Moartea lor va plăti prețul pentru toate, fie că se bucură de foloasele pe care le au, fie că nu. Sfârșitul vieții trebuie să vină, indiferent cum s-a petrecut viața respectivă. Așa că desfată-te cu trecutul și cu efemerul. Acestea nu sunt păcate, ci mărturii la convingerea ciudată că păcatul și moartea sunt reale, că inocența și păcatul își vor găsi la fel sfârșitul în mormânt. Dacă ar fi adevărat, ai avea de ce să te mulțumești, să cauți bucurii trecătoare și să ți găsești mici plăceri oriunde poți. Dar în acest tablou, trupul nu e perceput neutru utru și fără un rost care să i fie inerent, că își devine simbolul reproșului, semnul vinovăției, ale cărei consecințe se mai povedea, așa că nu li se poate nega cauza. Funcția ta e să îi arăți fratelui tău că păcatul nu poate avea cauză. Ce futil trebuie să fie să te vezi un tablou al dovezii că ceea ce e funcția ta nu poate să fie niciodată. Tabloul spiritului sfânt nu schimbă trupul în ceva ce nu e, nu face decât să elimine din el toate semnele de acuzare și de învinuire, reprezentat fără vreun rost, trupul nu e văzut nici rău, nici bun, nici bolnav, nici sănătos, nu oferă temeiuri să fie judecat nicicum, nu are viață, dar nu e nici mort, stă în afara întregii experiențe a iubirii sau a fricii, căci acum nu este încă martor la nimic, rostul lui fiind deschis și mintea reiberată el re eliberată să aleagă la ce servește el. Acum nu este condamnat, ce așteaptă să îi se dea un rost să poată îndeplini funcția pe care o va primi în acest spațiu gol din care s-a eliminat celul păcatului, cerul e liber să fie reamintit. Aici poate să vină pacea lui, iar vindecarea desăvârșită poate la locul morții. Trupul poate deveni un semn al vieții, o prevestire a izbăvirii și un suflu de nemurire spre cei ce s-au săturat să tot inspire mirosul fetid al morții. Lasă-l să aibă vindecarea ca rost al lui. Atunci va trimite mai departe mesajul pe care l-a primit și prin sănătatea și frumusețea lui va proclama adevărul și valoarea pe care le reprezintă. Lasă-l să primească puterea de a reprezenta o viață fără sfârșit, de-a pururi neatacată. Iar spre fratele tău, mesajul lui să fie «Privește-mă, frate, de mâna ta trăiesc!» Simplu mod de a lăsa să se înfăptuiască asta este pur și simplu următorul. laș trupul să nu aibă niciun rost din trecut, când erai sigur că rostul lui era să cultive vinovăția. Căci ar susține tare că portretul tău cuntit simbolizează pe vecie ceea ce reprezintă. Și nu lasă niciun spațiu în care să-i se dea o perspectivă diferită, un alt rost. Tu nu-i cunoști rostul. Nu ai făcut decât să dai iluzii de rost unui lucru pe care l-ai făcut să ascundă de tine funcția ta. Acest lucru fără rost nu poate ascunde funcția pe care a dat-o Spiritul Sfânt. Așa că lasă rostul lui și funcția ta să fie în sfârșit reconciliate și văzute ca un singur lucru. Frica de vindecare Vindecarea e înfricoșătoare? Pentru mulți, da. Căci acuzarea e o piedică în calea iubirii, iar trupurile vătămate sunt acuzatoare. Ele stau ferm în calea încrederii și a păcii, declarând că firavii nu pot să se încreadă, iar cei vătămați nu sunt îndreptățiți să aibă pace. Cine și-ar mai putea iubi fratele și s-ar mai încrede în el după ce a fost rănit de el? El a atacat și o să mai atace. Nu îl proteja, căci trupul tău vătămat arată că tu trebuie să te protejezi de el. Iertarea poate fi un act de caritate, dar nu i se cuvine. Poate fi compătimit pentru că e vinovat, dar nu și disculpat. Iar dacă iers, nu faci decât să sporești toată vinovăția pe care și-a câștigat-o pe merit. Cei nevindecați nu pot să ierte, căci tocmai ei sau mărturie că nu e drept să ierți așa ceva. Ei vor să păstreze consecințele vinovăției pe care o trec cu vederea, dar nimeni nu poate să ierte un păcat pe care îl consideră real, iar ce are consecințe trebuie să fie real, căci ce a făcut se vede. Iertarea nu e milă ce caută să scuze ceva considerat un adevăr. Binele nu poate fi dat în schimbul răului, căci iertarea nu stabilește mai întâi păcatul pentru ca apoi să-l ierte. Cine poate spune cu toată sinceritatea, fratele meu, m-ai rănit și totuși, fiindcă sunt superior, te scuz că m-ai rănit. Scuzarea lui și rănirea ta nu pot coexista. Una o neagă pe cealaltă și trebuie să o facă falsă. Să fim martor la păcat și totuși să îl ierți este un paradox pe care rațiunea nu poate să-l vadă, căci susține că nedreptatea ce ți s-a făcut nu merită scuzată, iar scuzându-i oferi fratelui tău îndurare, dar păstrezi dovada că nu e inocent de fapt. Bolnavii rămân acuzatori. Nu pot să-și ierte frații și nu se pot ierta nici pe ei înșiși, că și cel în care stă iertarea adevărată nu poate suferi. El nu ține dovada păcatului înaintea ochilor fratelui său. Așa că sigur a trecut-o cu vederea și a scos-o din proprii lui ochi. Nu poate fi iertare pentru unul, dar nu și pentru celălalt. Cine iartă e vindecat. Și în vindecarea lui stă dovada că a scuzat cu adevărat și nu păstrează nicio urmă de condamnare pe care ar vrea să o mai îndrepte împotriva lui însuși sau a alte făpturi. Iertarea nu este reală dacă nu va aduce vindecare și fratelui tău și ție. Trebuie să adeverești că păcatele lui nu au niciun efect asupra ta ca să demonstrezi că nu sunt reale, căci cum altfel ar putea să fie el nevinovat și cum i s-ar putea justifica inocența altfel decât prin faptul că păcatele lui nu au efecte care să îi îndreptățească vinovăția. Păcatele sunt în afara iertării, tocmai pentru că implică efecte ce nu pot fi desfăcute și trecute cu vederea în totalitate. În desfacerea lor stă dovada că sunt doar simple greșeli. las te vindecat ca să poți ierta oferindu-vă mântuire fratelui tău și ție însuți. Un trup frânt arată că mintea nu s-a vindecat. Un miracol de vindecare demonstrează că separarea nu are efect. Ce vrei să-i demonstrezi fratelui tău vei și crede. Puterea mărturiei provine din ce crezi și tot ce spui, faci sau gândești nu face decât să adeverească ce îl învezi pe el. Trupul tău poate fi un mijloc de a-l învăța că acesta nu a simțit durere din cauza lui, iar vindecarea trupului tău îi poate oferi o mărturie mută că este inocent. Iată mărturia ce poate vorbi mai tare decât o mie de limbi, cășt prin ea se demonstrează că a fost iertat. Un miracol nu i poate oferi lui mai puțin decât ți a dat ție. așa că vindecarea ta arată că mintea ta s-a vindecat și i-a iertat fratelui tău nefaptele, iar el se convinge astfel că nu și-a pierdut nici când inocența și se vindecă odată cu tine. Miracolul desface astfel tot ce atestă lumea că e de nedesfăcut, iar desznădejdia și moartea trebuie să dispară la auzul goarnei ce sună strevechia chemare vieții. Chemarea aceasta are o putere ce întrece cu mult anemicul și jalnicul strigăt al vinovăției și al morții. Strevechia spre al său fiu și a fiului către ai să-i va fi și ultima goarnă pe care o va auzi lumea. Frate, nu este moarte. Iată ce înveți când tot ce îți dorești e să i arăți fratelui tău că nu te-a rănit. El crede că mâinile îi sunt pătate de sângele tău și că este de aceea condamnat, dar prin vindecarea ta ți-e dat să-i arăți că vinovăția lui nu e decât urzeala unui vis fără noimă. Cât de drepte sunt miraculele, că își vă dăruiesc și zbăvire de plină de vinovăție fratelui tău și ție însuți. Vindecarea ta vă scutește de durere atât pe el cât și pe tine și ești vindecat pentru că i-ai dorit binele. Legea pe care o respectă miracolul este următoarea. Vindecarea nu vede nicio specialitate. Ea nu vine din milă, ci din iubire. Iar iubirea dovedește că toată suferința nu e decât o închipuire vană, o dorință absurdă, fără niciun efect. Sănătatea ta e rezultatul dorinței de a-ți vedea fratele fără sânge pe mâini și fără vinovăție în inima împovărată de dovada păcatului, iar ce ți dorești, ți-e dat să și vezi. Costul serinătății sale e a lui. Acesta este prețul pe care Spiritul Sfânt și lumea îl interpretează diferit. Lumea îl percepe ca o afirmare a faptului că mântuirea ta o sacrifică pe a lui. Spiritul Sfânt știe că vindecarea ta e mărturia vindecării lui și că nu poate fi despărțită de a lui. Cât timp el consimte să sufere, va fi nevindecat, dar îi poți arăta că suferința lui nu are rost și nici cauză. Arată-i vindecarea ta și nu va mai consimți să sufere, căci inocența lui s-a stabilit în ochii tăi și în trai lui. Și râsul îți va înlocui suspinele, căci Fiul lui Dumnezeu și-a amintit că este Fiul lui Dumnezeu. Atunci cine se teme de vindecare? Numai cei pentru care sacrificiul și durerea fratelui lor reprezintă propria lor seninătate. Neputința și slăbiciunea lor reprezintă temeiurile pe baza cărora pot să justifice durerea lui. Înțepătura constantă a vinovăției pe care o simte are rolul de a arăta că el e rob, dar ei sunt liberi. Iar durerea constantă pe care o simt ei demonstrează că sunt liber din cauza că îl țin legat pe el. Iar boala e răvnită pentru a preveni o modificare în echilibrul sacrificilor. Cum poate fi oprit spiritul clipă, sau, mai puțin, să nu desfințeze un asemenea argument în favoarea bolii? Și trebuie oare să ți se întârzie vindecarea din cauza că te oprești să asculți glasul demenței? Corecția nu e funcția ta. Ea aparține celui care știe de ne nepărtinire, nu de vinovăție. Dacă îți asumi rolul corecției, îți pierzi funcția iertării. Nimeni nu poate să ierte până nu învață că a corecta înseamnă a ierta și nu a acuza. Singur nu poți să vezi că sunt același lucru și de aceea corecția nu ține de tine. Identitatea și funcția sunt același lucru și prin funcția ta te cunoști pe tine însuți. Așa că dacă îți confunzi funcția cu funcția altuia, trebuie să fii derutat în legătură cu tine și cu cine ești. Ce -altceva e separat? Dacă nu dorința de a lua funcția lui Dumnezeu și de a nega că ea sa. Dar dacă nu este așa, nu este niciata, pentru că trebuie să pierzi ce vrei să sustragi. Într-o minte știndată, identitatea trebuie să pară împărțită și nimeni nu poate să perceapă o funcție unificată acolo unde există scopuri conflictuale și țeluri diferite. Corecția pentru o minte știndată trebuie să fie un mod de a pedepsi în al cineva păcate pe care le considera letale, așa că acesta cineva devine victima ta, nu fratele tău deosebindu-se de tine prinva. Faptul că e mai vinovat și care are nevoie așadar să-l corectezi tu cel mai inocent decât el. Așa se rupe funcția lui de ata și rămâneți fiecare cu câte un rol diferit și nu mai puteți fi percepuți ca unul singur cu o singură funcție ce ar însemna o identitate împărtășită cu un singur țel. Corecția pe care îi ai face tu trebuie să se pare pentru că asta e funcția pe care o acorzi tu. Când vei considera că a corecta este același lucru cu a ierta, vei ști deopotrivă că mintea Spiritului Sfânt și a ta sunt una singură și așa îți vei găsi identitatea. El însă trebuie să lucreze cu ce îi se dă, iar tu îi permiți să intre doar într-o jumătate a minții tale. Așa că el reprezintă cealaltă jumătate și pare să aibă un scop diferit de cel la care ții și care crește că e al tău. Funcția ta pare astfel împărțită, o jumătate opunându-se celelalte jumătate iar aceste două jumătăți par să reprezinte o șindare a sinelui perceput ca și cum ar fi două. Gândește-te cum trebuie să se extindă această percepție de sine și nu omite faptul că fiecare gând se extinde, pentru că acesta este rostul lui fiind ceea ce este. Din ideea unui sine împărțit în două decurge în mod necesar concepția unei funcții împărțite între cele două, iar ce ai vrea să corectezi e doar jumătate din greșeală, jumătate pe care o consider întreaga greșeală. Păcatele fratelui tău devin ținta principală a corecției, ca nu cumva să se observe că greșelile tale și ale lui sunt unul și același lucru. Ale tale sunt erori, dar ale lui sunt păcate și nu sunt același lucru cu ale tale. Ale lui merită pedeapsă în timp ce ale tale, pe bună dreptate, ar trebui trecute cu vederea. În această interpretare a corecției, nici măcar nu îți vei vedea propriile erori. Ținta corecției a fost plasată în afara ta asupra cuiva care nu poate fi o parte din tine cât timp durează această percepție. Partea condamnată nu poate fi restituită niciodată celui care a acuzat-o, care a urât-o și o mai urăște ca pe un simbol al fricii sale. Acesta e fratele tău, ținta aurii tale care, nemeritând să facă parte din tine, se află în afara ta, cealaltă jumătate pe care o negi. Și numai ce-a rămas fără prezența lui, percep că te în totalitate. Pentru această jumătate ce a rămas, Spiritul Sfânt trebuie să reprezinte cealaltă jumătate până recunoști că ea este cealaltă jumătate. Un lucru pe care el îl face dându-vă aceeași funcție, nu funcții diferite, atât ție cât și lui. Corecția e funcția ce vi s la amândoi, dar nici unu am parte, iar când e îndeplinită ca scop împărtășit, ea trebuie să corecteze erori în el și în tine. Nu poate să lase erori nevindecate într-unul și să îl elibereze pe celălalt. Acesta ar fi un scop împărțit ce nu poate fi împărtășit, așa că nu poate fi celul în care și-l vede Spiritul Sfânt pe al lui. Și poți fi sigur că el nu va îndeplini o funcție pe care nu o vede și nu o recunoaște ca aparținându-i. Căci numai așa o poate păstra intactă pe a ta, în ciuda modurilor voastre diferite de a vedea care e funcția ta. Dacă ar fi susținătorul unei funcții împărțite, chiar că ai fi pierdut. Incapacitatea lui de a-și vedea acelul împărțit și distinct pentru tine și el, te ferește de conștientizarea unei funcții care nu ți aparține. Și așa fi se dă vindecare și ție și lui. Corecția trebuie lăsată în seama celui care știe că iertarea și corecția sunt același lucru Nu e ceva ce poți să înțelegi cu jumătate de minte Lasă așadar corecția înseamnă seama minții unite funcționând ca tot unitar Pentru că nu are un scop împărțit și nu concepe ca unică funcție decât o singură funcție Aici funcția ce i s-a dat e concepută ca propria ei funcție neseparată de cea pe care o are de tătorul ei din cauza că e împărtășită Faptul că el acceptă această funcție e mijlocul prin care se unifică mintea ta Scopul lui neîmpărțit unifică jumătățile tale pe care le percep separate și fiecare o iartă pe cealaltă ca el să își poată accepta cealaltă jumătate ca făcând parte din el Dincolo de toate simbolurile Puterea nu se poate opune căci opunerea ar slăbi-o, iar o putere slăbită e o idee contradictorie. O putere slabă este un nonsens, iar puterea folosită pentru a slăbi ceva e întrebăințată pentru a limita. De aceea ea trebuie să fie limitată și slabă, căci acesta este scopul ei. Puterea pentru a fi, ea însă, și e neopunere. Nici o slăbiciune nu se poate strecura în ea fără să o schimbe în ceva ce nu e. A slăbi înseamnă a limita și a impune un opus ce contrazice conceptul pe care îl atacă. Și adaugă prin asta la idee ceva ce nu e ea, făcând-o astfel de neînțeles. Cine poate să înțeleagă un concept dublu cum ar fi putere slăbită sau iubire dușmănoasă? Ai decis că fratele tău e simbolul unei iubiri dușmănoase, al unei puteri slăbite și mai presus de toate al unei morți trăite, așa că nu are pentru tine niciun înțeles, pentru că reprezintă ceva lipsit de înțeles. El reprezintă un gând dublu unde o jumătate e anulată de cealaltă jumătate, dar chiar și aceasta rapid e contrazisă de jumătatea pe care a anulat-o, așa că amândouă au dispărut, iar el nu mai reprezintă acum nimic. Simbolurile ce nu reprezintă decât idei ce nu pot fi simbolizează negreșit spațiul gol și și nimicul, dar nimicul și spațiul gol nu pot fi niște piedici. Ce poate să împiedice conștientizarea realității este convingerea că e ceva acolo. Portretul fratelui tău pe care îl vezi nu înseamnă nimic. Nu e nimic de atacat sau de negat, nimic de iubit sau de urât, nimic de înzestrat, cu putere sau de perceput ca slab. Tabloul a fost anulat complet pentru că simboliza o contradicție ce a anulat gândul pe care îl reprezintă, așa că portretul nu are nicio cauză. Cine poate să perceapă un efect fără o cauză, iar cele fără cauză, ce altceva pot să fie decât nimic? Portretul fratelui tău pe care îl vezi lipsește cu desăvârșire și nu a existat nici când. Lasă atunci spațiul gol pe care îl ocupă acest portret să fie recunoscut ca vacant, iar timpul dedicat vederii lui să fie perceput ca timp irosit, neocupat. Un spațiu gol, neperceput umplut, un interval de timp nefolosit, neperceput drept consumat și pe de întregul ocupat, devine o invitație silențioasă făcută adevărului să intre și să se simtă ca acasă. Nicio pregătire nu se poate face să sporească atracția reală a acestei invitații, că -și ce lași tu vacant, Dumnezeu va ocupa, iar unde este el, trebuie să fie și adevărul. Putere neslăbită, fără opus, iată ce e creația. Pentru ea nu sunt simboluri, nimic nu trimite dincolo de adevăr căcioare poate fi reprezentat mai mult ca Totul. Adevărata desfacere însă trebuie să fie blândă, așa că primul înlocuitor al tabloului tău este un alt tablou de un alt fel. Așa cum nimicul nu poate fi reprezentat într-un tablou, tot așa nu există simbol pentru totalitate. Realitatea se cunoaște în ultima instanță fără formă, nereprezentată și nevăzută. darea nu e cunoscută deocamdată ca putere lipsită de orice limite, dar ea nu pune niciuna dintre limitele pe care ai ales tu să le impui. Iertarea e mijlocul prin care adevărul e reprezentat pentru un timp. Ea îi permite Spiritului Sfânt să facă posibil schimbul de tablouri, până în clipa când mijloacele auxiliare sunt lipsite de înțele și se încheie toată învățarea. Niciun mijloc de a învăța nu are vreo utilitate ce poate depăși obiectivul învățării. Când și-a atins, obiectivul nu mai are funcție. Dar în intervalul în care se desfășoară învățarea, are o utilitate de care acum ție frică, dar pe care vei ajunge să o îndrăgești. Portretul tău ce se dă să ocupe spațiul lăsat vacant și neocupat atâta de recent, nu va avea nevoie de niciun fel de apărare, căci îi vei acorda o preferință covârșitoare și nu ți vei amâna cu nicio clipă decizia că este singurul pe care îl vrei. El nu reprezintă concepte duble. Deși e incomplet și nu e decât jumătate din tablou, în sinea lui este același lucru. Cealaltă jumătate din ce reprezintă rămâne necunoscută, dar nu e anulată. Așa e lăsat Dumnezeu să facă ultimul pas. Pentru aceasta nu ai nevoie de tablouri, nici de mijloace auxiliare. Iar ce va înlocui în final, fie ce mijloc auxiliar, pur și simplu va fi. Iertarea dispare, simbolurile pălesc și nimic din ce au văzut vreodată ochii sau au auzit urechile nu rămâne să fie perceput. A sosit o putere total nelimitată, nu pentru a distruge, ci pentru a primi ce e al său. Posibilitatea de a-ți alege funcția a dispărut de pretutindeni, Alegerea pe care ți-e frică să nu o pierzi nu ai avut-o niciodată și totuși numai ea pare să împiedice puterea nelimitată și gândurile neîmpărțite, complete și fericite, fără opus. Nu cunoști pacea puterii ce nu se opune la nimic. Dar, de altfel, nu poate să existe. Primește cu căldură puterea mai presus de iertare, mai presus de lumea simbolurilor și a limitărilor. El vrea pur și simplu să fie, așa că el, pur și simplu, este. Răspunsul: Liniștit. În liniște își găsesc răspunsul toate lucrurile și fie ce problemă să rezolvă liniștit. În conflict nu poate să existe nici răspuns, nici rezolvare, pentru că rostul lui e să facă imposibil orice rezolvare și să garanteze că niciun răspuns nu va fi limpede și clar. O problemă pusă în conflict nu are răspuns, căci e văzută în diferite feluri, iar ce ar constitui un răspuns dintr-un anumit punct de vedere, nu constituie un răspuns într-o altă lumină. Tu ești în conflict, de aceea trebuie să fie clar că nu poți să răspunzi la absolut nimic, deoarece conflictul nu are efecte dar dacă Dumnezeu a dat un răspuns, trebuie să existe o cale pe care problemele tale sunt rezolvate, căci ce voiește El s-a și făcut. Așa că timpul trebuie să nu fie implicat și fiecarei probleme trebuie să îi se poată răspunde acum. În același timp însă, soluția trebuie să fie imposibilă în starea mentală în care te afli. De aceea Dumnezeu trebuie să-ți fi dat o cale de a ajunge într-o altă stare mentală în care răspunsul există deja. Aceasta este clipa sfântă. Aici trebuie aduse și lăsate toate problemele tale. Aici le este locul, pentru că aici le e răspunsul, iar acolo unde e răspunsul, problema trebuie să fie simplă și ușor de rezolvat. Încercarea de a rezolva o problemă unde răspunsul nu poate fi, trebuie să fie un lucru fără noimă, dar e la fel de sigur că trebuie să fie rezolvată dacă e adusă unde e răspunsul. Încearcă să nu îți rezolvi problemele decât încheză și a clipei sfinte, căci acolo problema își va găsi răspunsul și rezolvarea. În afara ei nu va fi nicio soluție, căci în afara nu există niciun răspuns care să poată fi găsit. Niciunde în afara ei nu se pune vreodată o singură întrebare simplă. Lumea nu poate pune decât o întrebare dublă. Una cu multe răspunsuri nu poate avea niciun răspuns. Niciunul dintre ele nu va conveni, căci nu întreabă să îi se răspundă, ci numai să își redeclare punctul de vedere. Toate întrebările ce se pun în lumea aceasta nu sunt decât un mod de a privi și nu o întrebare pusă. Unei întrebări puse cu ură nu îi se poate răspunde, căci este un răspuns în sine. O întrebare dublă întreabă și răspunde, ambele advenind același lucru în forme diferite. Lumea nu pune decât o întrebare, iată. Dintre iluziile acestea, care e adevărată? Care statornicesc pacea și oferă bucurie? Și care te poți scăpa de toată durerea din care e făcută lumea aceasta? Indiferent ce formă ia întrebarea, scopul ei este același. Ea nu întreabă decât pentru a stabili că păcatul e real și răspunde în forma preferată. Ce păcat preferi? Pe acela ar trebui să-l alegi, celelalte nu sunt adevărate. Ce poate obține trupul din ce îți dorești cel mai mult? Ți este servitor, dar și prieten. Spune-i ce vrei și te va servi frumos și bine, iar asta nu e o întrebare, căci îți spune ce anume vrei și unde să te dui să capeți. Nu ți uh, lasă loc să pui la îndoială tot ce crede, atâta doar că ce afirmă ia forma unei întrebări. O pseudă întrebare nu are răspuns. Ea dictează răspunsul chiar în timp ce întreabă. De aceea, toate întrebările din lume sunt o formă a propagandei ce și-o face. Așa cum martorii trupului nu sunt decât simțurile din ei, tot așa și răspunsurile la întrebările lumii sunt cuprinse în întrebările care se pun. Acolo unde răspunsurile reprezintă întrebările, ele nu adaugă nimic nou și nimic nu se învață. O întrebare onestă e un instrument de învățare care întreabă ce nu știi. Ea nu pune condiții răspunsului, ci întreabă pur și simplu care să fie răspunsul. Dar într-o stare de conflict nimeni nu e liber să pune această întrebare căci nu vrea un răspuns onest care pune capăt conflictului. Numai în cadrul clipei sfinte se poate pune onest o întrebare onestă iar din semnificația întrebării provine semnificativitatea răspunsului. Aici e posibil să îți par dorințele de răspuns ca să ți se poată da și să îl poți primi. Răspunsul e furnizat pretutindeni, dar numai aici poate fi auzit. Un răspuns onest nu cere sacrificii pentru că răspunde la întrebări puse cu adevărat. adev nu întreabă decât de la cine se cere sacrificiu, fără să întrebe dacă sacrificiul are noimă. Așa că dacă răspunsul nu spune de la cine, el va rămâne nerecunoscut și neauzit, iar întrebarea se păstrează intactă pentru că și-a dat răspunsul sine însăși. Clipa sfântă este intervalul în care mintea e suficient de liniștită să audă un răspuns neinclus în întrebarea pusă. El oferă ceva nou și diferit de întrebare și cum ar putea să-i se răspunde dacă nu face decât să se repete pe ea însăși. Prin urmare, încearcă să nu rezolvi nicio problemă într-o lume din care s-a exclus răspunsul, dar adu problema în singurul loc ce își ține drăgăstos răspunsul. Aici sunt răspunsurile care îți vor rezolva problemele, căci stau separat de ele și văd la ce se poate răspunde și care este întrebarea. În lume, răspunsurile nu fac decât să dea naștere la o altă întrebare, deși o lasă pe prima fără răspuns. În clipa sfântă poți aduce întrebarea la răspuns și poți primi răspunsul care a fost făcut pentru tine. Exemplul vindecării Nu poți să vindeci altfel decât vindecându-te pe tine. Miracolul se extinde fără ajutorul tău, dar e nevoie de tine ca să poată începe. Acceptă miracolul vindecării și el va continua să se extindă datorită firii lui. E în firea lui să se extindă din clipa în care se naște și se naște în clipa în care e oferit și primit. Nimeni nu îi poate cere altuia să se vindece, dar poate să se lase vindecat el însuși și poate astfel să îi ofere ceruilalt ce a primit el. Cine îi poate acorda altuia ce nu are nici el și cine poate împărtăși ce își refuză lui însuși? Spiritul Sfânt îți vorbește ție, nu vorbește aluiva, dar vocea lui se extinde prin faptul că îl asculți pentru că ai accepta ce spune el. Sănătatea e marturul sănătății. Cât timp nu e atestată, rămâne fără putere de convingere. Și numai când s-a demonstrat, se dovedește și adu atunci aduce o mărturie de netăgăduit. Nimeni nu se vindecă prin mesaje duble. Dacă singura ta dorință este să fii vindecat, vindeci. Scopul tău une împărțit face posibil acest lucru. Dar dacă ți-e frică de vindecare, ea nu poate veni prin tine. Singura cerință pentru o vindecare este lipsa fricii. Cei cuprinși de frică nu sunt vindecați și nu pot vindeca. Asta nu înseamnă că pentru a putea să vindeși conflictul trebuie să fi dispărut pe vech din mintea ta, că și dacă ar fi dispărut, nu ar mai fi nevoie de vindecare, dar înseamnă că iubești fără atac, chiar și o clipă. O clipă este de ajuns. Miracolele nu stau să aștepte după timp. Clipa sfântă este lașul în care stă miracolul. De acolo, fiecare dintre ele se naște în lumea aceasta ca mărturia unei stări mentale ce a depășit conflictul și a ajuns la pace. De pe tărâmul păcii, el aduce alinare pe câmpul de luptă și demonstrează că războiul nu are efecte, că toate rănile pe care a căutat războiul să le aducă, trupurile frânte și membrele zdrobite, făpturile muribunde care urlă și cele moarte care tac, sunt toate ridicate blând și alinate. Nu există tristețe unde a venit un miracol să vindece și nu e nevoie decât de o singură clipă de iubire fără atac să se întâmple toate acestea. În chiar clipa aceea ești vindecat și tot în clipa aceea se realizează toată vindecarea. Oare ce stă separat de tine când accepti binecuvântarea pe care o aduce clipa sfântă? Să nu te temi de binecuvântare, căci cel ce te binecuvintează iubește toată lumea și nu lasă în lume nimic de temut. Dar dacă te ferești de binecuvântare, lumea va părea într-adevăr un lucru de temut, pentru că ei refuzat refuza pacea și alinarea lăsând-o să moară. O lume văduvită atât de crun nu va fi considerată oare o condamnare din partea celui care ar fi putut să o mântuiască, dar a dat înapoi din cauza că a fost frică să se vindece? Ochii tuturor muribunzilor îi reproșează și suferința îi șoptește cei de temut. Gândește-te bine la întrebarea ei că ți se pune în interesul tău. O lume muribundă își cere doar atât, să îți înceteze o clipă atacul asupra ta ca să se poată vindeca. Vino la clipa sfântă și fi vindecat, că -și nimic din ce primește acolo nu-l lasi în urmă la revenirea ta în lume, și binecuvântat fiind vei aduce binecuvântare. Viața ți-a dată să o dai lumii muribunde, și ochii suferinți nu vor mai acuza, ci vor scripi de mulțumiri la adresa ta, care le-a dat binecuvântare. Strălucirea clipei sfinte îți va lumina ochii și le va da puterea să vadă, în schimb, dincolo de toată suferința, chipului lui Hristos. Vindecarea înlocuiește suferința. Cine o vede pe una nu o poate percepe pe cealaltă, că-și nu poate să existe amândouă iar lumea va fi martoră la ce și va sta mărturie. Prin urmare, vindecarea ta e tot ce necesită lumea ca să se vindece. Are nevoie de o singură lecție perfect învățată și atunci când o vei uita, lumea îți va reaminti cu blândețe ce ai învățat-o. Mulțumirile pe care ți le aduce ție, cel ce te-ai lăsa vindecat ca ea să poată trăi, nu își vor reține avântul. Ea își va chema martorii să îți arate chipul lui Hristos ție, cel ce le-ai adus văzul prin care ei au fost martori. Lumea acuzării e înlocuită cu una în care toți ochii îl privesc cu drag pe prietenul ce le-a adus eliberarea. Și fratele tău își va percepe bucuros și prieteni pe care i-a crezut dușmani. Problemele nu sunt concrete, dar iau forme concrete, iar aceste figuri concrete alcătuiesc lumea și nimeni nu înțelege natura propriei probleme, căci dacă ar înțelege-o, ea nu ar mai fi acolo ca să o vadă. Natura ei e tocmai faptul că nu există și de aceea cât timp o percepe, nu o poate percepe așa cum e dar vindecarea se vădește în cazuri concrete și se generalizează pentru a le include pe toate, căci toate sunt de fapt același lucru, în ciuda formelor lor diferite. Toată învățarea vizează transferul, care devine complet când două situații sunt percepute ca una singură, pentru că au numai elemente comune dar lucrul acesta poate fi realizat numai de cel ce nu vede diferențele pe care le vezi tu. Transferul total al lucrurilor ce le-ai învățat nu e efectuat de tine, dar faptul că s-a efectuat în ciuda tuturor diferențelor pe care le vezi tu te convinge că ele nu pot fi reale. Vindecarea ta se va extinde și va ajunge la probleme pe care nu le-ai crezut ale tale și îți va fi evident că multele și diversele tale probleme se vor rezolva în clipa în care scap de oricare din ele. Nu se poate ca diferențele dintre ele să fi făcut posibilă această rezolvare pentru că învățarea nu poate să sară de la situații la opusul lor și să aducă aceleași rezultate. Toată vindecarea trebuie să se desfășoare în mod licit, în concordanță cu legi, corect percepute, de, dar neîncălcate niciodată. Să nu te tem de felul în care le percepi. Deși greșești, există în tine unul care nu greșește. Lasă așadar transferul învățării tale în seama celui care chiar îi înțelege legile și care îți va garanta că vor rămâne neîncălcate și nelimitate. Rolul tău e doar acela de a aplica la tine ce te-a învățat el, iar el va face restul. Așa îți vor dovedi puterea învățării tale, toți martorii diversi și numeroși pe care îi va găsi. Dintre toți, fratele tău va fi primul, dar mi stau după el și după fiecare din ei. Mai stau încă o mie. Fiecare poate părea să aibă o problemă diferită de celelalte, dar toate se rezolvă la un loc și răspunsul lor comun arată că întrebările nu au putut să fie separate pace ție, cui ți se oferă vindecare? Vei învăța că ți s-a dat pace când vei accepta vindecarea pentru tine. Nu e nevoie să apreciezi totala ei valoare ca să înțelegi că ai și beneficiat de ea. Ce s-a petrecut în clipa în care a intrat iubirea fără atac va rămâne cu tine pentru totdeauna. Vindecarea ta va fi unul dintre efectele acesteia, după cum va fi și cea a fratelui tău. Oriunde mergi, vei vedea efectele ei multiplicate, dar toți martorii pe care îi vezi vor fi cu mult mai puțin decât sunt în realitate. Infinitul nu poate fi înțeles prin simpla care îl alcătuiesc. Dumnezeu îți mulțumește pentru vindecarea ta, că știe că e un dar de iubire închinat fiului său și deci lui însuși. Martorii păcatului Durerea demonstrează că trupul trebuie să fie real. Este o voce tare, clipsată ale cărei țipe de stridente vor să reducă la tăcere ce spune Spiritul Sfânt și să nu te lase să-i conștientizezi cuvintele. Durerea impune atenție, distrăgându-o de la el și concentrându-o asupra ei. Scopul ei este același cu al plăcerii, că ce amândouă sunt mijloace de a conferi realitatea trupului. Ce împărtășește un scop comun este același lucru. Asta e legea scopului, care îi reunește în el pe toți cei ce îl împărtășesc. Plăcerea și durerea sunt la fel de ireale, pentru că scopul lor nu poate fi atins. De aceea, ele sunt mijloace pentru nimic, căci au un obiectiv fără înțeles și împărtășesc lipsa de înțeles a scopului lor. Păcatul trece de la durere la plăcere și iarăși la durere, căci ambii marturi sunt același lucru și poartă un singur mesaj. Ești aici, în acest trup și poți să fii rănit. Poți avea parte și de plăcere, dar numai cu prețul durerii. Acestor martori li se alătură mulți alții, fiecare pare diferit pentru că are un nume diferit, așa că pare să răspundă la un sunet diferit. În afară acestui lucru, martorii păcatului sunt toți la fel. Numește plăcerea durere și va durea. Numește durerea plăcere și durerea din spatele plăcerii nu se va mai simți. Martorii păcatului nu fac decât să treacă de la un nume la altul, unul pășind înainte iar altul înapoi, dar nu codează care din ei e mai în față. Martorii păcatului nu au decât chemarea morții. Trupul acesta, din fire fără scop, conține toate amintirile și speranțele tale. Îi folosești ochii să vezi, urechile să auzi și îl lași să îți spune ce simte. Nu știe ce simte, nu face decât să ți repete numele pe care îi le-ai dat spre folosință când chem martorii realității lui. Nu i poți alege pe cei reali dintre ei pentru că indiferent pe care le-ai alege va fi la fel ca ceilalți. Alegi un nume sau un altul, dar nimic mai mult. Nu faci adevăratul martor doar pentru că i ai dat numele adevărului. Adevărul se găsește în el dacă reprezintă adevărul. Almin minte, chiar de i-ai dat în sfânt numele lui Dumnezeu. Martorul lui Dumnezeu nu vede martori în favoarea trupului și nici nu pleacă urechea la martor cu alte nume care vorbesc în alte feluri în favoarea realității trupului. El știe că acesta nu are realitate, că nimeni nu poate să conține ce crezi că are acesta în el și nici nu îi poate spune unei părți din Dumnezeu ce trebuie să simtă și ce funcție are. Și totuși, el nu poate să nu iubească tot ce ție drag. Și pentru fiecare martor la moartea trupului, el îți trimite un martor la viața ta în cel ce nu știe de moarte, fie ce miracol pe care îl aduce el e martor la irealitatea trupului. Durerile și plăcerile lui... El le vindecă potrivă, căci toți martorii păcatului sunt înlocuiți de-ai lui. Miracolul nu face distinții între numele date martorilor păcatului, nu face decât să demonstreze lipsa de efecte a ceea ce reprezintă ei. Și o poate demonstra pentru că propriile lui efecte au venit să le ia locul. Nu contează ce nume ei da suferinței tale, ea nu mai există. Cel ce aduce miracolul le percepe pe toate ca una singură, numită frică. Așa cum frica e martora morții, tot așa și miracolul este martorul vieții. E un martor pe care nimeni nu nu poate nega pentru că aduce tocmai efectele vieții. Muribunzi trăiesc, morți în vie, și durerea a dispărut. Dar miracolul nu vorbește pentru sine, ci pentru ce reprezintă el. Iubirea are și ea simboluri într-o lume a păcatului. Miracolul iartă pentru că reprezintă ce e dincolo de iertare și e adevărat. Ce nesăbui și ce este să crezi că miracolul se supune tocmai legilor pe care a venit să le desfacă. Legile păcatului au martori diferiți, cu puteri diferite. Ei ateste existența unor suferințe diferite. Dar pentru cel ce trimite miracole să binecuvinteze lumea, o străpungere ușoară de durere, o mică plăcere lumească și chinurile morții înseși nu sunt decât un singur sunet un apel la vindecare și un strigăt plângător de ajutor într-o lume a suferinței. Miracolul atestă că sunt același lucru, el demonstrează că sunt același lucru. Legile cele declară diferite se dizolvă și li se arată neputința. Scopul miracolului e să înfăptuiască acest lucru și Dumnezeu însuși a garantat puterea miracolelor pentru lucrurile la care stau mărturie. Fii atunci un martor al miracolului și nu al legilor păcatului. Nu e nevoie să mai suferi, dar e nevoie să fii vindecat, căci suferința și nefericirea lumii au făcut o surdă la mântuirea și izbăvirea ei. vierea lumii îți așteaptă vindecarea și fericirea ca să poți demonstra vindecarea lumii. Clipa sfântă va înlocui tot păcatul dacă duși cu tine efectele ei și nimeni nu va alege să mai sufere. Oare ce funcție mai bună ai putea avea? Fii vindecat ca să poți vindeca și nu suporta să ți se aplice legile păcatului și ți se va Ție ce ai ales să lași simbolurile iubirii să înlocuiască păcatul. Visătorul visului Suferința e un mod de a scoate în evidență tot ce a făcut lumea ca să te rănească. Aici ți se arată clar, de menta versiunea mântuirii pe care o propune lumea, când într-un vis de pedepsire în care visătorul nu e conștient ce a provocat atacul împotriva lui, se vede atacat pe nedrept și de ceva ce nu e el însuși. E victima acestui altceva, unui lucru din afara sa pentru care nu are de ce să fie socotit responsabil. Precis e inocent că -și nu știe ce face, ci numai ce îi se face. Dar propriul lui atac asupra sa rămâne evident că -și suferința el o simte și nu poate scăpa că vede sursa suferinței în afara sa. Acum ți se arată clar că poți să scapi. Tot ce ce se cere e să vezi problema așa cum este, nu cum ai rânduit totu. Cum ar putea să existe un alt mod de a soluționa o problemă care este foarte simplă, dar care a fost umbrită de norii grei ai complicării făcut să o țină nerezolvată? Fără nori, problema va ieși la lumină în toată simplitatea ei primară. Alegerea nu va fi dificilă, căci problema e absurdă când e percepută clar. Nimănui nu este greu să se decidă să lase o problemă simplă să fie rezolvată dacă vede că îi face rău și totodată că e foarte ușor de înlăturat. Raționamentul prin care se face lumea pe care se sprijină și prin care se menține este pur și simplu următorul. Din cauza ta, fac ce fac. Prezența ta justifică mânia, iar tu existi și gândești separat de mine. Pe când tu ataci, eu nu pot să fiu decât inocent și pricina din care sufăr e atacul tău. Nu e nimeni care să vadă acest raționament exact așa cum este și să nu poată observa că nu e logic și că nu are noimă. Dar pare logic, pentru că lumea dă impresia că te rănește și îți pare de aceea că nu e nevoie să treci dincolo de evident în ce privește cauza. Dar nevoie, sigur, e. Scăparea lumii de la condamnare e o nevoie pe care cei aflați în lume o împărtășesc și totuși ei nu recunosc nevoia lor comună, căci fiecare crede că dacă își îndeplinește rolul, condamnarea lumii se va opri asupra lui. Și acesta crede că este rolul în izbăvirea ei. Răzbunarea trebuie să aibă o țintă, căci altfel pumnalul răzbunătorului e în propria lui mână, îndreptat asupra lui și trebuie să-l vadă în mâna altuia de vrea să fie victima unui atac neales de el, așa că îndură rănile făcute de un pumnal pe care nu îl ține el. Iată scopul lumii pe care o vede. Privită astfel, lumea furnizează mijloacele prin care pare să se împlinească acest scop. Mijloacele atestă scopul, dar nu sunt ele însă și o cauză și nici cauza nu se va schimba -o de efectele ei. Cauza produce efect efectele care stau apoi mărturie pentru cauză și nu pentru ele înseși privește atunci dincolo de efecte nu aici trebuie să fie cauza suferinței și a păcatului și nu stăruia asupra suferinței și a păcatului căci nu sunt decât reflecții ale cauzelor rolul pe care îl joci în salvarea lumii de la condamnare este propria ta scăpare nu uita că martorul la lumea răului nu poate vorbi decât pentru ceea ce a văzut nevoia răului în lume și tocmai aici s-a întrezărit vinovăția pentru prima oară. Cu separarea de fratele tău a început primul atac asupra ta. Și tocmai pentru asta stă mărturie lumea. Nu căuta altă cauză, nici nu te aștepta să-i vină desfacerea din rândurile nemaipomenitelor ei, legiuni de martori. Ei îi susțin pretenția la loialitatea ta. Nu în ceea ce ascunde adevărul ar trebui să cauți ca să îl găsești. Martorii păcatului stau cu toții într-un spațiu mic. Aici vei găsi cauza perspectivei tale asupra lumii. La un moment dat nu ți da seama de de cauza lucrurilor cu care pare să te nepăstuiască lumea neinvitată și nerugată. De un lucru ai fost sigur. Vinovăția ta nu s-a numărat printre cauzele multe ce ai perceput că îți provoacă suferință și durere și în niciun caz nu le-ai cerut tu. Așa s-au produs iluziile toate. Cel ce le face nu vede că le face el și atunci realitatea lor nu de el depinde. Cauza pe care o au e ceva total independent de el, iar ce vede este separat de mintea lui. El nu se poate îndoi de realitatea propriilor vise că nu vede rolul pe care îl joacă în făurirea lor și în silința de a le face să pară reale. Nimeni nu se poate trezi dintr-un vis pe care lumea îl visează pentru el. El devine o parte din visul al cuiva, nu poate opta să se trezească dintr-un vis nefăuri de el, așa că stă neputincios victima unui vis conceput și întreținut de o minte separată. Cât de nepăsătoare trebuie să fie cu el această minte la fel de neatentă la pacea și la fericirea lui ca vremea sau ca timpul zilei. Ea nu l iubește, ci îl distribuie pe placul ei în orice rol ce îi satisface visul. Atât de mică e valoarea lui, încât doar o umbră mișcătoare mișc saltând de colo-colo după voia unei intrigi fără sens concepute în deșarta visarea lumii, acesta e singurul tablou pe care îl poți vedea, unica alternativă pe care o poți alege cealaltă cauză posibilă dacă nu ai fi tu însuți, visătorul viselor tale. Și pe aceasta o alegi dacă negi că mintea ta e locul unde stă cauza suferinței. Să te bucur că e acolo, căci așa ești singurul ce hotărăște destinul tău în timp. Ție-ți revine să alegi între o moarte dormită și vise de rău și o trezire fericită și bucuria vieții. Între ce ai putea să alegi, dacă nu, între viață și moarte, trezire și somn, pace și război, visele tale și realitatea ta? Există riscul să crezi că moartea este pace, căci lumea echivalează trupul cu sinele creat de Dumnezeu, dar nu -l... Dar un lucru nu poate să fie niciodată opusul său, iar moartea e opusul păcii, pentru că este opusul vieții, iar viața este pace. Trezește-te și uită toate gândurile morții și o să descoperi că ai pacea lui Dumnezeu. Dar dacă ți-e dat într-adevăr să alegi, atunci trebuie să vezi cauzele lucrurilor între care alegi exact așa cum sunt și unde sunt. Ce alegeri se pot face între două stări din care numai una se recunoaște cu claritate? Cine poate fi liber să aleagă între două efecte când numai unul se vede că depinde de el? Alegerea în care ai optat între un tine infim și o lume enormă, cu vise diferite despre adevărul din tine, nu se va percepe niciodată ca o alegere onestă. Fisura dintre realitate și vise nu e între lumii și ce vezi tu în secret. Ele formează un tot unitar. Visarea lumii e decât o parte din visul tău pe care ai lepădat o și ai văzut-o de parcă ar fi începutul și sfârșitul ei deopotrivă, dar depornit a pornit-o visul tău secret pe care nu îl percepi, deși a cauzat partea pe care o vezi și realitatea căreia nu te îndoiești. Cum te-ai te putea îndoi de ea cât timp dormi și visezi în secret că are o cauză reală? Un frate separat de tine, un dușman străvechi, un ucigaș ce te pândește noapte și îți urzește moartea, dar ți-o plănuiește lungă și lentă, iată ce visezi. Dar de desubtul acestui vis mai este unul în care tu devii ucigașul, dușmanul crede voratorul și distrugătorul, atât al fratelui tău cât și al lumii. Aici e cauza suferinței, spațiul dintre micile tale vise și realitatea ta, mica fisură pe care nici nu o vezi, locul în care s-au născut iluziile și frica, momentul groazei și alurii străvechi, clipa dezastrului, toate sunt aici." Aici e cauza irealității și tot aici se va și desface. Tu ești visătorul lumii viselor. Ea altă cauză nu are și nici nu va avea vreodată. Pe fiul lui Dumnezeu nu l-a îngrozit decât un vis de șert făcându să creadă că și-a pierdut inocența, că și-a negat tatăl și că s-a războit cu sine însuși. Atât de înspăimântătorie visul, atât de real în aparență încât nu s-ar putea trezi la realitate fără sudoarea groazei și un urle de mortală frică, de nu i-ar preceda trezirea un vis mai blând, îngăduind minții lui mai calme, să întâmpine cu bucurie nu cu teamă vocea ce îl îndeamnă drăgăstos să se trezească. Un vis mai blând în care suferința lui s-a vindecat și fratele i a fost priet Dumnezeu i-a voit o trezire blândă și voioasă și i-a dat mijloace să se trezească fără frică acceptă visul dat de el în locul visului tău. Nu e greu să schimbi un vis odată ce ai recunoscut visătorul. Găsește-ți o tihna în Spiritul Sfânt și lasă visele lui Blânde să le înlocuiască pe cele pe care le-ai visat în groaza și în frica morții. El aduce vise de iertare în care nu ai de ales între cine este ucigașul și cine să fie victima. În visele pe care le aduce el nu există nici omor, nici moarte. Visul vinovăției ți se șterge din priviri, deși ai ochii închiși. Un, un surâs a venit să-ți lumineze chipul adormit. Domnul ți-a liniștit acum, căci toate sunt vise fericite. Visează cu gingășie nepăcătosus frate, care cu tine se unește într-o inocență sfântă și, din acest vis, Domnul Cerului își va trezi el însuși, prea iubitul fiu. Visează faptele de bunătate ale fratelui tău în loc să stărui asupra greșelilor lui în visele tale. Alege să-i visezi considerația în loc să-i numeră rănile pe care ți le-a dat. Iarte iluziile și mulțumește i pentru tot sprijinul pe care ți le-a dat și nu-i desconsidera numeroasele daruri pentru că nu e perfect în visele tale. El își reprezintă tatăl pe care-l oferindu-ți atât viață cât și moarte. Frate, el nu dă decât viață, dar ce vezi tu, ca daruri oferite de-al tău frate, reprezintă darurile ce visesc că ți le dă tatăl tău. Lasă toate darurile fratelui tău să se vadă în lumina nimiei și a bunătății oferite ție și nu lăsa nicio durere să stulbure visul de profundă apreciere pentru darurile pe care ți le oferă el. Eroul visului Trupul e figura principală în visarea lumii, nu e vis fără de el și nici el nu există fără visul în care se comportă de parcă ar fi o persoană vizibilă și credibilă. El ocupă locul principal în toate visele care povestesc cum l-au făcut alte trupuri, cum s-a născut în lumea din afara trupului, cum trăiește puțin și apoi moare, să se unească în țărână cu alte trupuri care mor ca el. În scurtul timp în care ea a fost dat să trăiască, își caută alte trupuri să-i fie prieteni și dușmani. Siguranța proprie e principala lui preocupare, confortul propriu e regula lui călăuzitoare. Trupul încearcă să caute plăceri și să evite ce l-ar durea, dar mai presus de toate încearcă să învețe că durerile și bucurile lui sunt diferite și că poate face distinție între ele. Visarea lumii ia multe forme, căci trupul caută să-și dovedească în multe feluri autonomia și realitatea. Se acoperă cu lucruri cumpărate cu mici discuri de metal sau fâșii de hârtie pe care lumea le declară reale și valoroase. Muncește să le obțină, făcând lucruri fără sens și le aruncă pe lucruri fără sens de care nu are nevoie și pe care nici nu le vrea. Plătește alte trupuri să locrotească și să agonisească și mai multe lucruri fără sens pe care să le poată numi ale sale. Își caută trupuri speciale cu care să-și poată împărți visul. Uneori visează că e cuceritor de trupuri mai slabe decât el, iar în unele faze ale visului e robul unor trupuri care îl rănesc și îl torturează. Aventurile succesive ale trupului din momentul nașterii până când moare Constituie tema fiecărui vis pe care l-a visat vreodată lumea Eroul acestui vis nu se va schimba niciodată și nici scopul lui Deși visul însuși ia multe forme și pare să arate o mare varietate de locuri și întâmplări În care se găsește eroul lui Visul nu are decât un scop predat în multe feluri El încearcă să predea în continuu o singură lecție Că este cauză și nu efect Iar tu ești efectul lui și nu poți fi cauza lui tu nu ești prin urmare visătorul, ci visul. Așa că umbli fără rost, intrând și ieșind din locurile și întâmplările pe care le născocește. E adevărat că asta este tot ce face, căși trupul e doar o figură dintr-un vis. Dar cine reacționează la figuri dintr-un vis dacă nu le vede ca și cum ar fi reale? În clipa în care le vede așa cum sunt, nu mai au efecte asupra lui, ci înțelege că el le-a dat efectele pe care le au, pricinuindu-le și făcându-le să pară reale. Cât ești de dispus să scapi de efectele tuturor viselor pe care le-a visat Dorești oare să nu lași niciun vis să pară cauza faptelor tale?" Hai atunci să vedem începutul visului, căci partea pe care o vezi tu nu e decât a doua parte a care cauză se află în cea din tâi. Niciunul dintre cei ce dorm și vizează în lume nu își aduce aminte de propriul lui atac asupra sa. Nimeni nu crede că a existat într-adevăr o vreme în care nu a știut nimic de niciun trup și nu ar fi putut concepe niciodată realitatea acestei lumi. Ar fi văzut numai decât că ideile acestea sunt o singură iluzie, prea ridicolă să nu fie desfințată în hohote de râs. Cât de serioase par acum și nimeni nu își poate aduce aminte când au fost întâmpinate cu. Un credere și hohote de râs. Ne putem aduce aminte dacă ne uităm direct la cauza lor și vom avea și vom vedea un prilej de râs, nu un motiv de frică. Să-i restituim visul înstrăinat visătorului care percepe visul ca pe ceva separat de el și ceva ce îi se face. În veșnicie, unde toate sunt una, s-a stregurat o mică idee smintită de care Fiul lui Dumnezeu nu și-a amintit să râdă. Prin uitarea lui, gândul a devenit o idee serioasă, capabilă de două lucruri, să fie realizată și să aibă efecte reale. Împreună le vom desfința pe în Hohote de râs, înțelegând că timpul nu se poate strecura în veșnicie. E o glumă să crezi că timpul poate ajunge să ocolească veșnicia, ceea ce înseamnă că timpul nu există. O eternitate în care timpul îi se acordă realitate, o parte din Dumnezeu care se poate ataca de una singură, un frate separat pe post de dușman, o minte într-un trup, toate sunt forme de circularitate al căror sfârșit începe la început, sfârșind la cauză. Lumea pe care o vezi înfățișează exact ce te-ai gândit că ai făcut, atâta doar că acum crezi că ți se face ție ce ai făcut. Vina pentru cei ai gândit e dată în afara ta, pe o lume vinovată ce îți visează visele și îți gândește gândurile în locul tău. Ea își aduce răzbunarea ei și nu a ta, ține strâns îngrădit într-un trup pe care îl pedepsește pentru toate lucrurile păcătoase pe care le face trupul în visul ei. Tu nu ai nicio putere să faci trupul, să își înceteze relele, că nu l-ai făcut tu și nu, îl poți dirija, nu îi poți dirija nici faptele, nici scopul, nici destinul. Lumea nu face decât să demonstreze un adevăr străvechi. Vei crede că alții îți fac exact ce crezi că le-ai făcut lor, dar odată ce te-ai amăgit să-i învinuiești pe ei, nu vei vedea cauza faptelor lor, căci vrei ca vina să cadă asupra lor. Cât de copilărească și de capricioasă e încercarea de a spăstra inocența împigând vina în afara ta, dar nedându-i drumul niciodată. Nu e ușor să percepi gluma când peste tot în jurul tău vezi cu ochii gravele ei consecințe, dar fără cauza lor trivială, fără cauză, efectele chiar par serioase și triste. Și totuși ele nu sunt decât o consecință, iar cauza lor e cea care nu rezultă din nimic și nu e decât o glumă. Râzând cu blândețe, Spiritul Sfânt percepe cauza și nu se uită la efecte. Cum altfel ar putea corecta greșeala ta, care ai scăpat cauza din vedere cu desăvârșire? Te roagă să îi aduci fie ce efect îngrozitor, să îi priviți cauza prostească împreună și să râzi un pic cu el. Tu judești niște efecte, dar el le-a judecat cauza și prin judecata lui efectele sunt înlăturate. Poate vii plin de lacrimi, dar auzi cum îți spune, fratele meu, Fiu sfânt al lui Dumnezeu, privește-ți visul deșert în care s-a putut petrece așa ceva, și vei părăsi clipa sfântă în hohote de râs, ale tale și ale fratelui tău, la oaltă cu ale sale." Secretul mântuirii este următorul. Tu ți le faci singur pe toate, indiferent de forma atacului, acesta este adevărul. Indiferent cine preia rolul dușmanului și al agresorului, adevărul este tot acesta. Indiferent care pare să fie cauza durerilor și suferințelor pe care le simți, tot acesta este adevărul. Căci nu ai reacționa la niște figuri dintr-un vis pe care știi că îl visezi, Lasă-le să fie cât pot de dușmănoase și de răutecioase, pentru că nu pot avea niciun efect asupra ta decât dacă nu recunoști că este visul tău. Învățarea acestei singure lecții, cuprinzătoare te va elibera de suferințe indiferent ce ar lua. Spiritul Sfânt va repeta această lecție de izbăvire până se învață, indiferent de forma suferinței pe care o simți. Indiferent ce rană îi aduci, El îți va răspunde cu acest adevăr foarte simplu, căci acesta este singurul răspuns ce înlătură cauza fiecărei forme de tristețe și durere. Forma nu îi afectează răspunsul, căci vrea să te învețe cauza unică pe care o au toate, indiferent de forma lor și atunci vei înțelege că miracolele reflectă o afirmație foarte simplă. Eu am făcut asta și asta vreau să desfac. Adui așadar toate formele de suferință celui care știe că fiecare dintre ele este ca toate celelalte. El nu vede diferențe unde niciuna nu există și de va învăța cum e pricinuită fiecare dintre ele. Niciuna nu are o cauză diferită de celelalte și toate se desfac ușor printr-o singură lecție învățată cu adevărat. Mântuirea e un secret pe care l ai ascuns doar de tine. Universul o declară, dar pe ei nici nu-i bagi în seamă căci atestă lucruri pe care nu vrei să-l cunoști și par să-l țină secret de tine, însă nu trebuie decât să înveți că tu ai ales să nu asculți și să nu vezi, cât de diferi vei percepe lumea când vei recunoaște acest lucru, când ierz lumii vinovăția ta vei scăpa de ea, inocența ei nu cere vinovăția ta și nici nevinovăția ta nu are păcatele ei la bază, iată evidentul, un secret ascuns de nimeni altul decât de tine însuți, numai acesta te a ținut separat de lume și pe fratele tău separat de tine. Acum nu trebuie decât să să înveți că sunteți amândoi inocenți sau vinovați. Singura imposibilitate este să nu vă asemănați, să fie adevărate ambele lucruri. Acesta e singurul secret pe care îl mai ai de învățat și nu va fi niciun secret că ești vindecat.